доченими шанцями. Навколо них, на рівному місці, а далі й по долинах і на околишніх узгір'ях, білили десятки тисяч наметів у посполитого рушення. Дожелезними ланцюгами, а подекуди безладними купами стояли вози, рвані панські карети, сила селенна жовнірів, панства, ксьондзів и монахів, ченців, пахольків, хмари перекупців і базарників. Новигали табором зрання до вечора в густій куряві. Десятки тисяч людей, коней, гомін, вереск, спірки й торги на кожному кроці, вигуки, лайка, гойкання й окрики машталів, кур'єрів і скороходців утворювали гучний, неймовірно мінливий вир. Дорогу, дорогу, геть з дорогою дорогу кареті пана Наперського! кричав одного травневого ранку широкоплечий машталір у шведській одежі, намагаючись проїхати крізь юрбу до касарень квартирного війська. Дорогу кареті пана Наперського! А ти не знаєш хіба що тут їздити заборонено? з погрозою озвався до машталіра високий вусатий жовнір. Як заборонено? Кому? Мені заборонено, піднявся в кареті невисокий худий панок у кумедному чорному строї. «Хіба тобі не відомо, що я наперський?» Жовнір з презирством глянув на чорнявого панка з невеличкою гострокінчистою борідкою і тонким кучерявим вусом. Поволі перевів погляд на досить таки стареньку карету, на масшталірову шведську одежу і на пару стомлених непоказних коней. «Ти чого ж роздивляєшся?» – крикнув наперський, прибираючи грізно бундючної постави. «Ах, ти лотер! Філіпе!» «Дай йому пуги!» Машталер Філіп, а замість виконувати пановий наказ, не поспішаючи, почесав потилицю і почав завертати назад. «А вам кого треба?» – поспитав жовнір, побачивши таку покірність. «Пана старосту Новотарського!» «З Нового Тарга!» – сказав Машталер. «А, це певно туди!» – зробив жовнір невиразний рух у напрямі до Бугу. «Десь там, серед посполитого рушення!» Машталер глянув на свого пана і торкнув коні. А якийсь час їхали мовчки. «Філіп!» – стихо промовив на перський. «Філіп!» – досить непогане ім'я. Філіп тільки покручував головою. Ну, де його знайдеш тут, отого старосту новотарського? Так цілий день можна їздити в цьому натовпі. Пане Вельможний!» – звернувся він до якогось задрипаного шляхтича з лисою як кавун головою. «Чи не знає пан часом, де тут стоїть воєводство Краковське?» «Певно, пан... не маю честі». «Пан Олександр Лев із Штернберка на Перський, поважно сказав Машталер. «Певно, пан на Перській тільки сьогодні приїхав», – підлеслово уклонився Шляхтич. Воєводство Краковське? А, ага, так-так, це треба їхати туди, ближче до мосту на Бузі. Коли не знайдете...» то сьогодні ж там призначено попис усього війська. Там уже неодмінно побачити, кого панові треба. Коли пан дозволить, я тут, у кареті, в куточку. На перський скоса глянув на шляхпичевий задрипаний зелений кунтуш. Шляхтич розставив руки, одвів їх трохи назад, високо підняв плечі і похилив свою подібну до ковина голову на знак покори. «Будь ласка, пане». Протекторським тоном сказав на Шляхтич низько вклонився, скулився і сів у карету. За хвилину він сидів уже трохи вільніше, а трохи згодом розсівся вже на чарівня на Перському. Дивлячись на них, легко було зробити висновок, що виїзд належить не на Перському, а лисому шляхтичеві. Виявилося, що він може бути дуже корисний. Дорогою він зустрічав немало знайомих, правда, все більше шляхтичів непевного вигляду. Але ці знайомі дуже допомагали кареті просуватися вперед. «Пане Феліціане! Що, земляків зустрів?» – досить часто кричали шляхтичі з натовпу. «О, так!» – відповідав закопилюючи губу пан Феліціан. «Хіба ж ви не бачите? Це ж пан Олександр Лев із Штернберка!» Машталір кілька разів скоса поглядав то на біляве, миршеве шляхтичеве обличчя, то на його занадто вже зелений кунтуш. А чому пан голови не покриє? спитав Наперський, ледве помітно підморгуючи машталярові. "Бачиш, як сонце почало припікати. Та й не зовсім пристойно якось. Ох, зітхнув шляхтич. Це мій хрест. За рік поклав. Казали, як виходжу так ціле літо, неодмінно волосся виросте. Там одна панна... Ага, недовірливо глянув на голу шляхтичеву голову на перський. Гей, дорогу! Дорогу вельможновій панові Чарнецькому! Почулося спереду зовсім близько. І не встиг ще Маштелір звернути, як повз нього промчали два вершники, розмахуючи на гаянь. Завершниками, оточений кількома двораками самого гетьмана Потоцького, їхав Стефан Чернецький. Він майже не змінився з того часу, як після жовтих вод побував у татарському полоні, тільки хижі зелені очі його трохи неначе прив'яли, та одежа була помітно пишніша і багатша. Чарнецький кинув оком на лису голову пана Феліціана, на коней і на машталіра. Карета тим часом поволі рушила вперед. За хвилину Чернецький був уже досить далеко. Він їхав чомусь усе тихше і тихше, аж раптом став як укопаний. «Богун! Небом присягаюся, що богун! Але богун же полковник!» Та у Хмельницького Чернецький протер кулаком очі. «Пана полковника Чернецького до ясньоосвітсонного князя Єремії Вишневецького!» Крикнув поблизу жовто-блакитний кур'єр. Га? До княже Вишневецького? Знаю вже. їду, сказав Чернецький. Але присягаюся небом, що то богун, додав він стиха. А коли не богун, то другий якийсь лотр. Гей, слухай. звернувся Чернецький до одного з прибічних жовнірів. Негайно ж візьми з собою двох? Ні, трьох підручних і рушай назад. Бачив оту старосвітську карету. Бачив. «Е, себто, яку карету, насмілюся запитати? Улеслово нагнувся жувнір. Ну, ту, що зараз минули. Ну, ще в Машталєра така морда лотрівська. І пан з лисою головою. Бачив, радісно скрикнув жувнір. Хоч він і не пам'ятав карети, але тепер уже був певний, що зовсім легко її знайде по тих ознаках, про які нагадав Чернецький. Доженеш карету? і негайно ж візьмеш під вартою масшталі Райпана, та без галасу. А мене повідомиш, тієї ж хвилини. Чернецькому дуже хотілося поїхати з жовніром самому, але цього ніяк не можна було зробити. Через кончу потребу негайно бути в князі Яреми, у зв'язку з призначеним на сьогодні пописом війська. Поки Чернецький вагався, карета на Перського від'їхала вже досить далеко. Юрба була велика лише навколо самого центра польського табору. Далі ж, до Бугу, куди вкерував карету пан Філіціан, людей було значно менше. Таким чином, відряджений від Чернецького жовнір не міг зразу виконати наказ свого пана. Але, розпитуючи зустрічних, він узяв вірний напрямок, і віддаль між ним та каретою все зменшувалося. Пан Філіціан почував себе чудово, безперестану розмовляв з паном Наперським уважно стежечи за ним і негайно ж міняючи тему розмови, якщо помічав на обличчі свого нового знайомого хоч тінь незадоволення. «А звідки, насмілюся запитати, пан прибув?» – питав пан Філіціан. «З Краковського, з Нового Тарга. Знаю, знаю, як же, навіть бувати доводилося. А тут куди їхати?» – несподівано запитав Машталір, видимо, з чогось незадоволений. Пан Феліціан показав напрям і знову звернувся до Наперського. Ну як же, кілька разів доводилось обувати. Тільки щось, вибачте, пане, щось не доводилося там чути про панів Наперських. А про пана підстаросту Вікторина Здановського чув пан? Господи, матко святна! Та хто ж не чув про пана підстаросту? Чекай, пане, чекай, не кажи мені нічого. Я знаю, хто такий пан. Пан, пана старости, сестринич, недавно приїхав. Знаю, Машталір весело хвиснув пугою. Пан Феліціан аж захлинався від задоволення. Сестринич, ну як же, як же, чув! Усі кажуть, культуральна, шляхетна людина. Навіть за кордоном пан був. І шведську, і німецьку, і французьку мову знає. Як же, як же, чув! «А чи давно зволив пан із Парижа повернутися? Дозвольте запитати. Як там король, панство, ну і взагалі?» «Нічого цікавого», – сказав Неперський. «А от краще хай пан розкаже, які новини тут. О, з охотою, з величезною охотою. Ну, насамперед, попис війська. Ми тут швидко зупинимося, за якісь півгодини почнеться». Ну, і пан побачить усю реч посполиту, в усій красі. Е, які ж ще новини? А тільки цими нами пан розуміє? Тут же особа самого короля фігурує. Розумію, сказав Наперський. Ну, от, про пана підканцлера коронного Радзійовського панчу цими днями з ним таке трапилося, таке...